Ötödik fejezet 2020. Dél-Amerika Föltápázkodom. Alig látok. Jó időbe telik, míg rájövök, hogy a meleg vér nem csak a tarkómra folyt le, hanem az arcomat is beteríti. A szememet megtörölve elsőként polt veszem észre. Mocorogni kezd, majd fölemelt kézzel fújtatva ad Vagyok, élek. Bár szívem szerint őt nézném meg elsőként, de a protokoll szerinti sorrendhez tartom magam. A nő után kutatok, de az ülés, amihez rögzítettem, eltűnt. hűt helye. Ennyi pont elég ahhoz, hogy gyorsan észhez térjek. Lerántom a kezemről a kesztyűt, miközben gyorsan végig törlöm az egész arcomat az alkarommal. Érzem, ahogy a seb égni és lüktetni kezd. Az ülés a gép másik szélére sodródott, és fogva tartja a védett szemét. Nyöszörögve próbálja megemelni magát. A sisak leesett a fejéről. Reménykedem benne, hogy nem tört be a koponyája. A kezét nyújtóztatja felém. Gyorsan kicsatolom, hogy jobban hozzá tudjak férni. A pokrócokat lerángatom a testéről. Nehéz eldöntenem, hogy kinek a vére ragad a kézfejemre. Jól vagy? Haú? Megtámasztom a fejét. Várok, míg kinyílik a szeme. A fekete tekintet most gyermeki és ártatlan. Magam is megrettenek attól a felismeréstől, mit rejthet egy emberi lélek. Hallasz engem? Elnéz mellettem. Szóra nyílik a szája, de a következő pillanatban elernyednek az izmai. Hátra hanyatlik a nyaka, a keze pedig lecsúszik rólam. Hé, élni, élni, élni, élni, ne basz ki velem! Stabil oldal fekvésbe döntöm. Folyamatosan figyelem az élet jeleit. Nem viszem biztonságosabb helyre, nem húzgálom, nem támasztom meg, majd ő mozoghatud. Lehet, hogy megsérült a gerince és a csigolyái. Ne feledjük, hogy nagy valószínűséggel van benne anyaga, ami a fájdalom központot is uralja. Tehát hiába mondja, hogy nincs baj, lehet, hogy egyszerűen csak nem érzi a fájdalmat. Perceken belül ki fog derülni, hogy mi a helyzet. Újra kinyílik a szeme. Váratlanul visszalöki magát, immár a hátán hever. Az ujjaimat a csuklója köré fonom. Ellenőrzöm a púzusát, mert ha az rendben van, akkor talán a keringéssel nincs baj. Remélem nincs belső sérülése. Szétveszítem a szemhéját, de rájövök, hogy a drog miatt hiába is nézném a pupilláját. Megfeszíti a nyakát, a szája mosolyra húzódik, amitől megdermedek, és egy kis időre abba hagyom a vizsgálatot. Reméltem, hogy legalább lélegeztetni fogsz. Erre én is elvigyarodom. Ilyen nőszemét sem láttam még. Már nincs rajta egy pokróc sem. Teljesen hozzáférhetővé vált a teste, ezért a kezemmel végig tapogatom a karját, a lábát és a hasát. Figyelmesen hallgatom, hogy felszisszene. Amikor a bordájánál tartok, elkapja a kézfejemet, és előre döntött fejjel morogja. Vedd le rólam a mocskos kezedet, amerikai! A kezem a bordáján pihen. Nem mozdulok. Egyetlen mondatában minden benne van. A pillantásunk egymásnak feszül, az eddigi incselkedő stílusa tovajillan, gyűlölet tükröződik a tekintetében. Csak vizsgálak. Akkor vizsgálhatsz, ha engedem. Ellenkezésének meg mégis elengedi a kezemet. Hagyja, hogy továbbra is rajta pihenjem. Vizsgálhatlak. Kérdezem, bár rohadtul nem érdekel a válasza. Följebbül. Egészen közel kerül hozzám a feje. A sűrű fekete szemöldökére rászáradt a vér, az az alatt ülő hatalmas szeme az egész arcát uralja. Bőrének minden pontja csillog az izzadságtól, a szája kiszáradt, a hosszú fekete hajára vér tapadt, és csimbókokban lóg az arcába. Megemeli a kezét, az ujjaira nézek, amik vékonyak és nem túl hosszúak. Vizsgálhatsz. Te bárhol, bármikor és bárhogy. Csak mindig kérj engedélyt. Újra elmosolyodik. Kezd az őrületbe kergetni. Az Isten áldja meg. Most zuhant le a gépünk egy venezuelai őserdőben. Ő meg itt játsza a végzet asszonyát. Szédülsz? Tőled? Folyton. Vihog vissza. Egyébként orvos is vagy? Olyasmi. Is. Oké, okay, orvos nem vagyok, de azt öt perc alatt kiderítem, hogy mennyire komolyak a sérülései. Erre is alaposan kiképeztek minket. Mindenre emlékszel? Kérdezem. Ja. Még arra is, hogy szexi barna szemed van. Hiába nem mersz a szemembe nézni, emlékszem. Szexi barna szem? Nem merek a szemébe nézni? Mi van? Na, akkor ezt kapt ki. Megemelem a fejem, és mélyen a szemébe nézek. Ó, a pulzusom, Nyugi. Ki vagy te? Faggatom. Bár egyébként is teszek rá. Sosem kell tudnom, hogy kit vagy miért. Annyi elég, hogy honnan, hova. A jó zsoldos nem kérdez. Na most bassz föl. Nem vagyok Zsoldos. Az amerikai Egyesült Államok különleges Delta Force alakulatának tagja vagyok. A hazámat szolgálom. A delta operátora vagyok. A hazád zsoldosa vagy, katona. Suttogom inkább csak magamnak. Kavarog a fejem. Ez a nő egy perc alatt úgy kihozott a sodromból, ahogy a halántékomhoz szegezett fegyver sem tud. Eddig még egyszer sem keveredtem vitába bevetésen civil résztvevővel. Voltaképpen a körülmények sokkal jobban lekéne, hogy kössenek, mint a védett személy, de ő pumpálja a vérnyomásomat rendesen. Az lenne a jó megoldás, ha olyat lebasznék neki, hogy legközelebb kétszer is meggondolja, kinyitja a száját. Uralkodnom kell magamon, noha ezer is egy dolgot vágnék még hozzá. Mit tud ő? Semmit. Tudja azt, hogy a pénz az első bevetéstől csak egy eszköz, ami tart a világban? Hogy pont a világ anyagias része nem érdekel onnan, hogy megkapod az első lövést. Hogy amikor egy társad lábát veszíti el egy gránát robbanásával, te nem csak a béredet, hanem a világ összes pénzét odaadnád, hogy visszacsináld. Odaadnád, mert minden társad sérüléséért, haláláért felelősnek érzed magad. Mert te minden tudsz rólad. Neked nem egy katona, egy bajtárs, akire otthon család vár, anya, apa, testvérek, feleség, Gyerekek! Valakik, akiknek már sosem lesz olyan az életük. Ez Zsoldért nem lehet csinálni. Megemeli a testét, könnyen mozog, valószínűleg nincs nagy sérülése. Jól van, ne kapd fel a vizet. A szeme az arcomról, a bakancsomra kúszik. Katona! El kéne kapnom a nyakát. Oda Odalöghetném a gép falához, és elmagyaráznám neki, mi is az élet. Drogos senki! Lehúnyom a szemem. Elképesztő, milyen gondolatokat csal belém a látványa. Egy sötét verembe bedobva, terroristákkal körülvéve is képes vagyok menekülési és rajtaütési tervet összerakni agyban. Ez meg pár mondatával úgy felhúz, hogy csak na. Ő az arany Véd az életed árán is. Kinyírom, megölöm az életed árán is. Fáj valamit? Meglepődik a kérdésemen, de válaszként megrázza a fejét. Kisimítja a haját az arcából, majd a véres kezére mered. Végignéz magán, halkan suttogja. Túléltük. Pol kilép a pilóta fülkéből, és beletörődve mondja. Mi túléltük? A pilóta nem. Egy pillanatra, de tényleg csak annyira magával ragad a tény, hogy a halál itt sétált körülöttünk, és valakit elvitt. A tetrekész fázisban sosincs idő hosszasan elmerengeni az élet törékenységén. Az mindig sokkal később jön. Napok, hetek, hónapok, évek múlva is visszajár. Nem foglalkozom tovább a veszteséggel. Gyors mozdulatokkal dobálom ki a gépből a holmiainkat. A nő mozdulatlanul áll, mintha felfogná, hogy oda egy élet. Lehajtom a fejem, pokoljon gyűlölöm magam a hideg véremért. Az élet számomra sokszor nem olyan értékes, hogy letaglózzon a kihúnyása. Elillan. Van, hogy semmit sem hagy maga után. Egyik percben létezel, dobban a szíved, a másikban már a helyedet ássák. Az élet a legértékesebb, de egy pillanat alatt a legértéktelenebb kacattá válik, amit elföldelnek és hagyják megrohadni. Rothadó testek, elásott lelkek. Kifelé! Megmarkolom a kezét és magam után húzom. A gályak erősen tartják a gépet, de a föld elérhető távolságra van. Leugrik, majd az egyik kidőlt fatörzsre ül. Mi pollal kidobáljuk, amit tudunk, még akkor is, ha kint majd szelektálnunk kell, hogy mi az, aminek hasznát vehetjük, és mi az, aminek nem. Jól tudom, hogy sokszor még egy kidobásra szánt apró madzag is életet menthet, és olykor egy láda étel sem elég az életben maradáshoz. A természet és a sors mindig maga dönti el, miként próbálja elvenni a szenvedő életét, és mindig okos. Tudja, hogy mit nincs. Tudjuk, hol vagyunk? kérdezem poltól, aki a gép mobil memóriáját böngészi. Még Venezuela-ban. Fölnéz majd nagyot nyel. Hát, nincs közel a határ. Tovább délnek. És gyalogolni fogunk? Kiált közben a nő, majd fölnevet, jelezve, hogy ez vekkora képtelenség. Tényleg az, de én nem nevetek. Gyorsan a csuklómhoz kapok. A GPS-em darabokban van. Porra sandítok. Azt nem mond, hogy a tiéd is beszart. Pedig, Tuti, különben nem a gépét nézni. Fogalmam sincs hol van. Valahol elhagytam. Ezt nem tudjuk magunkkal vinni, mutatok a gépére. A súlya és a mérete nem alkalmas a túrázáshoz. Csak a katonai laptop maradt. Jó lesz az is, bár nem azzal fogunk nyilván tájékozódni. Pól is érti a dörgést. Szóval, akkor maradt egy átkozott térképünk fölrajzolt koordinátákkal, pislant rám Pól. Túléltünk egy repülő szerencsétlenséget. Most örüljünk ennek. Boldog vagyok, szinte szárnyalok, emeli fel a hangját. Hogy itt döglünk meg, az kurva élet, de persze örüljünk már annak, hogy a zuhanást túléltük. A nézésem elég ahhoz, hogy elhallgasson. Mi van? Kérdezem egyszerűen, mert nem értem a problémáját. Szerinted? Ugye most nem hisztériázol, mint egy kezdő? az egy szerencséje van, hogy nem válaszol, csak sóhajt egyet. Labilis, Ó, hogy az a... Elfordul, a navigációról jelölgeti át az adatokat a papírtérképre, én körbenézek és hangosan gondolkodom. Hálózsákot, fegyvereket vinnünk kell. Ételt, italt is, de csak minimálist. Azokat menet közben is be tudjuk szerezni. Mindenre ki vagyunk képezve, még a vadászatra is. A gyógyszerek mindennél többet érnek, azokat kell magunkhoz venni elsősorban. – Hogy érted, hogy be tudjuk szerezni? – veti ismét közben a nő. – Vadászni fogsz, vagy mi? Maradj már, éhen fogunk dögleni. Próbálom meg sem hallani, amiket zagyvál, de piszok nehéz. A fülemet befogni legalább annyira nem megy, mint a szememet vagy a pofámat. Amikor egy katonának nem működik az agya, akkor a keze vagy a lába szinte már öntudatlanul cselekszik. Nem csak a fejünkbe vannak beleverve a dolgok, hanem a végtagjainkba is. Csak így érhető el, hogy a legnagyobb feszültség közepette se blokkoljunk le. Igen, olykor nekünk is kitér egy másik pályára az elménk, de ettől még tesszük a dolgunkat. Ha erre képtelen valaki, abból nem lehet az alakulat tagja. Hallod? Kérdeztem valamit? Odaugrok hozzá és elkapom a derekát. Föl akar állni, de visszafeszítem. Fél szemmel látom, hogy Paul követ a tekintetével, és maga sem tudja közbeavatkozzon-e. Ide figyelj, te hülye picsa! Befogod, vagy Istenre mondom, kivágom a nyelved, és azt tesszük meg vacsorára. Ha nem akarsz itt egy ős erdőben elpatkolni, akkor azt teszed, amit mondunk. Ránk vagy bízva, és ha mi beledöglünk is, te kijutsz innen, élve, megértetted. Neked ennyi a feladatod. Elengedem a csajt, és föl legyen esedem. Ő is talpra ugrik. Egy pillanat erejéig biztos vagyok benne, hogy felképel. Akkor most parancsba adtad, hogy maradjak életben? Úgy valahogy. Elhúzza a száját. Örülök, hogy nem támad vissza, mert képtelen lennék féken tartani magam. Tudtam én, hogy szeretsz parancsolgatni. Közelebb szívem szerint hátrálnék, de mégsem tehetem. Tudtam én. Egyre kíváncsibbá teszel. Vannak parancsok, amiket hallani akarok a szádból. Gondolom most arra cél az, amit említett a beszálláskor. Tetszét a lábad, kap be a farkam. Vagy valami ilyesmi. A szemem semrebben nem fog elgyengíteni egy ilyen beátnőcske. Egyszer csak kiúzanodik, az Isten verje meg. Gyorsan odébb lépek, és mivel a cucok már kint vannak, a lábammal a földet rúdosva keresem, hol puha a talaj. Paul nem hülye képben van, hozzám simulva halkan faggat. Ugye nem? Nagyot csóhajtok. Sajnos ez lett a paripám. Ha nem adok végtisztességet, abba én is belepusztulok. Nem temethetjük el Robert. Véletlenül nem zuhan le egy gép sem. Ez több, mint gyanús, és ez esetben külön lép életbe. Rádiót, papírokat, minden olyasmit, ami utalhat az itt balesetet szenvedők személyére és egy akcióra megsemmisíteni. Ez itt veszélyzóna, irány a biztonságos terület. Ha nem temetjük el, akkor cipelnünk kell. Hosszan egymás szemébe nézünk. Igen, az lenne a helyes, ha a holtestet magunkkal vinnénk, mert itt nem maradhat egyetlen azonosítható személy sem, de tudjuk, nem menne. Egy dzsungel egyébként is gyilkos terület. Most az a lényeg, hogy a feladatot teljesítsük, és a feladatunk a védett személy kijuttatása innen. Élőt, holtat, nem hagyunk hátra. Nem. Nem hagyhatnánk. De most meg kell tennünk. A nyakamat vakarom. Kezdek verejtékezni. Kereszsákot. Robert. Tudom. Tudom, hogy lófasz sem ér majd, az egészből egy lufi lesz, és kiássák a vadak, de muszáj. Érted? Körbenéz majd bólint. Oké. Okay. Sokszor magunkért cselekszünk. Egyszer láttam egy kutyát jemenben, ahogy keresztül kajtatott az úton. A szájából egy emberi végtag lógott ki. Nem tudom, ez a kép most miért férkőzött az agyamba, de válaszként a saját karomra nézek majd a testére. Elképzelem, ahogy fogak mélyednek a bőrbe, cafatokat szakítanak ki, megtépáznak mindent, ami fizikálisan maradhat az emberből. Megdörzsölöm a szemem. A rothadó test és az elásott lélek hirtelen nem is tűnik akkora átoknak. Közbékét Cooper. Amikor egy fatövében feltúrt részt találok, letérdelek, is a kezemmel a gödröt kezdem mélyíteni. Paul mellettem terem, és a kezembe nyomja a sisakomat. Immár ő az övével, én az enyémmel ássuk a lyukat. Hangtalanok vagyunk. Mégis annyi emléket osztunk most meg egymással, amennyit talán még sosem. Máshol vagyunk, és nincs ember a földön, aki tudná, milyen képek villannak fel előttünk. Paul mélyen szívja be mellettem a levegőt, amit aztán reszketegen enged ki. Ránézek, az arca annak a napnak a borzalmát tükrözi. Jól vagy, kérdezem halkan, hogy a nő ne hallja. Nem. Pól, bazd meg, Robert. Megcsóválja a fejét. Többet nem is mond. Kettőnké ez a pillanat, úgy, ahogy akkor és ott is kettőnké volt. Sejtettem, hogy nehéz lesz neki. Nekem is az volt. Azon a napon én darabjaimra hullottam, mégis összekapartam magam. Őt lassan vitte magával a borzalom, és most, hogy az arcába nézek, már tudom, hogy ezt a csatát elveszítette. Nem sikerült legyőzni azokat a perceket, és még világ a világ, újra és újra feltolulnak az emlékei. – Hagyd, majd én csinálom. – Pedig nekem se könnyű. – Én sem dolgoztam fel egy könnyen a dolgokat. – Hülyeség. – Semmilyen szinten nem dolgoztam fel, csak most képes vagyok a feladatra koncentrálni. – Igen. Azt hiszem, az az igazság, hogy sosem jutunk túl semmin. Egyszerűen csak képesek vagyunk az új küldetésre fókuszálni és egy hátsó polcra behajítani a tragédiákat. De néha a polcok megrogynak a súlyok alatt, ketté törnek, és akkor kezdődhet minden előről. Pol nem adja fel, monoton mozdulatokkal teszi a dolgát, én pedig nem ostorozom tovább őt. Nem kell az embernek mindent megosztani a másikkal. Valami csak a miénk. Mi ilyenek vagyunk. Mire jó ez? kérdezi a nő. Pol tartja magát a szabályhoz. Nem néz rá, nem elegyedik vele szóba, de engem feletté virítál. Fölnézek, természetesen válaszolok, mintha csak egy kis baráti csevej folyna. Sírtásunk, kerüli a tekintetemet, mintha zavarba jönne. Ugyanis lehet, hogy neked nem tűnt föl, de valaki meghalt. Elfordulva egy olyan érzésem, hogy tényleg el is feledkezett már erről. Ne erőltesd meg magad, igazán nem kell segítened. Végül is az a férfi is a te életedet védte. Hé, pattam föl, vigyázz, mit beszélsz, érted? Sem neki, sem neked nem én mondtam, hogy legyél katona. Ne merd rám kenni. Rám te ne rakd ezt a keresztet, megértetted? Reszketni kezd. pólis abba hagyja a gödörásását. Azt hiszed, nem tudom, mi a halál. Azt hiszed, nem láttam még agyat szétlott csamba, te rohadt amerikai. Na, itt fölállok, és érdeklődve várom, hogy folytassa. Egyikünk sem vág közbe, talán megtudjuk, ki ez a nő. Lenézel. Miért? Mert anyag van bennem. Hát képzelte hazafi, pont a magadfajta miatt állok be minden egyes nap. Látom, hogy tovább mondaná, beletúra a hajába, nagyon remeg. A levegőt kapkodja. Kezd nem tetszeni a dolog. Elfordul és elhányja magát. Pól hatalmasat sóhajt mellettem, én meg valamiért szégyent érzek. Fogalmam sincs, hogy miért. Pollal kihozzuk a holttestet a gépből, beletekerjük az egyik nejlon zsákba, és próbáljuk légmentesen lezárni. Mozdulat mozdulatot követ, még úgy is, hogy nem látjuk értelmét. Miért nem tekeritek bele egy ejtő ernyőbe? Kérdezi semleges hangon a nő. Marha okosnak hiszi magát. Nem felelünk. Két napig áshatnánk, mivel egy átlagos ernyő 25 négyzetméter. Semmi sem ér semmit. Mindegy. Szavályzatot sértünk. Két választásunk volt, abból az egyik tilos, a másik meg megoldhatatlan. Ki kellett választanom a kettőből egyet. Befejezzük a temetést, az apró domb mutatja, hogy hol lapul valami a föld alatt. Az a bizonyos élet, ami semmi vélet, és amit mi itt hagyunk megrohadni. Lehajolok, fölemelek egy kis földet, és szétmorzsolom a tenyerem között. Apám temetésére gondolok. Üres volt minden. Sosem voltam az az igazán társas lény, és azt hiszem egy ember volt, aki megértett, mert ő maga is olyan volt, mint én, apám. Máig nem tudom, hogy közel voltunk-e egymáshoz, vagy fényévekre. De én voltam az első, aki a koporsójára dobta a földet, hogy alatt a rothadásnak induljon a test, amiből származom. A nő a fejét a fatörzsnek támasztva körülbelül fél órája egy pontot figyel. Nem tudom, hol lehet, de most biztosan nem itt van ebben az őserdőben. Talán gondolatban éppen boldog, de az is lehet, hogy épp most látja azt a szép fejet. Miről képzelődhet? Váratlanul rám néz. A feje még mindig a fának van támasztva, bevallom, megsajnálom. Voltaképpen igaza van. Semmit sem tudok róla. Így nyilván nem ismerem az életét. Az meg nem is kérdés, hogy nem miatt lettünk katonák, hanem saját magunk miatt. Miről tehet? Talán még arról sem, hogy veszélyben az élete, és nekünk mentenünk kell. Robert Cooper, erre esküdtél fel. Kinek hányhatod a szemére? Olyan fenköltnek és magasztosnak tűnik, hogy emberek életét mentjük meg a sajátunk kockáztatásával. Nem az. Mocskos, véres, haraggal és Oda Odalépek hozzá, és az egyik pokrócot meg a hálózsákot felé nyújtom. Hamarosan besötétedik. A mai éjszakát itt töltjük, de holnap el kell indulnunk, bármennyire rosszat lettnek tartod is. A deltás egységek pont ellentétesen járnak el attól, amit most említek, hiszen mi leginkább éjszaka mozgunk, nappal pedig megbújunk. Egy kivétel van, és az a dzsungel. A növényzet, a nehéz terep és a vadállatok éjszakai vadászata keresztül húzza ezt az előírást. Mert az életünket kockáztatnánk az éjszakai túrával. Könnyű sérülést szerezni egy ilyen terepen, márpedig egy sérülés lassabb haladást eredményez. A lassú haladással meg egyenes arányban nő az akció kudarcának lehetősége. Ez itt egy nagy ős erdő, ha elindulunk, meghalunk. Ha elindulunk, kijutunk. Rámemeli a tekintetét, és elmosolyodik. Menni mindig előre, igaz? Soha föl nem adni. Igen, pontosan erre lettem kiképezve. Bárhol, bármikor, bármit, de tenni. Mégis most, a szájából halva, valahogy nevetségesnek érzem minden igyekezetemet. Ez a dolgom. A túlélés egy lépcsősorozat, és figyelned kell arra, hogy a fokok stabilan tartsanak, mert ha akár csak egyetlen egy megrodjon, elbuksz. Sokan úgy vélik, hogy egy túléléshez eszközökre van szükség, ami csak részben igaz. Persze nem árt, ha cudarvidéken van meleg ruhád, a sivatag közepén meg vized, de hidd el. Nem ez az első lépcsőfogod. Vannak lelki, szellemi és fizikai léptek, de egyik sem ér semmit a másik nélkül. Joggal gondolhatjuk, hogy az erőllét a legfontosabb, de valójában a lélek. Ha nincs benned kitartás, ha nem hiszel magadban, Istenben vagy bármi másban, akkor neked annyi. A lényeg, hogy higgy. Igen, valójában mindennek ez az alapja. Éppen azért riasztó, amikor egy katona megtörik. Veszélybe kerülnek a lépcsőfokok, mert átugrálni bizony nem lehet szinteket. A kiképzésed során rengeteg elméleti anyagot elsajátítasz, és erre is biztos szükséged lesz, de szart sem ér, ha mindazt, amit elméletben megtanulsz, nem teszed a gyakorlatban is magadévá. Valójában az egész kiképzés erre alapul, mert a hitünket alapból hozzuk, azt nem lehet senkinek adni vagy megtanítani. Tehát, ha te nem vagy maga biztos, nincs, ami előrébb vigyen az életben, nem érdekel sem család, sem eszme, akkor hiába tudsz jól futni, hiába lősz precízen, és hiába vagy te betonkemény izomzattal ellátva, az első bevetésen elbuksz, mert nincs meg az első lépcsőfokod, ahonnan felléphetnél a többire. Na, és erre jön a felszerelés kérdése. Amiről azt hitted, hogy a legfontosabb, valójában elenyésző súlyjal bír. A nő hátra dönti a fejét, ettől megváltozik a testtartása is. A lábát lazán tartja, és kissé kinyomja a melkasát. Tényleg nem kívánsz? Először nem vagyok biztos benne, hogy jól hallok, de amikor Paul felröhög, ismét rám tör a de egy barom vagyok érzés. Mi a franc értenk bennem túl ez a fene nagy együttérzés. Tényleg, sajnálom. A sajnálomot nem kellett volna. Erre már csak akkor jövök rá, amikor a fejét ellöki a fától, és nagyon halványan elmosolyodik. Hát, sajnálhatod is? Egy betépet lotyó. Ennél nem több most a szememben. Mégis magának az Egyesült Államok hadseregének különleges alakulatának a védelmét kérték rá. Ki a franc vagy? Venezuelai vagy, vagy kolumbiai? Felhúzza a szemöldökét. Hé, hey, az amerikaira nem is tippelsz? Őszintén? Nem. Párszor már elhordott, hol miatt ment amerikainak. Így én is elvigyarodom. Szűkítem a kört. Mit gondolsz? Kettőt tippelhetsz. Csak beletrafálsz, két lehetőségből. Fölnevet, megszívja az orrát, tovább is tűnik az a bája, ami egy pillanatra megcsillant a jellemében. Nem szoktam találgatni. Fölegyenesedik, a kezével megtámasztja magát, mintha nem állna biztosan a lábán. Mert te mindig biztosra mész, mi? Mi a fene bajod van velem? Semmi bajom nincs veled pedig elég ellenséges vagy. Mi azért vagyunk itt, hogy épségben Amerikába vigyünk. Tudod, mi vagyunk a jók? Elnémulok. Ez hülyeség. Kik a jók? Én ezt hiszem magamról, és ugyanígy véli mindig az ellenség is. Talán nincsenek jók és rosszak. Csak egyik vagy másik oldalon állók. A kezét maga mellé engedi, felémdől. Meggyötört az arca, kisé félre nézek. Mocskon Hányás maradékon, véren átlátni valakinek a szépségét egészen elrettentő. Vonzódni ehhez az undorító képhez. szépnek látni ezt a szutykos áprázatot. De szépnek látom. Mégis szépnek látom. Igyek szemészben tartani. Köthetnénk tűzszünetet. Tűzszünetet? Szerinted ez itt egy csatatér? Körbe mutat, én meg mint egy idióta körbe is kémlelek. Nem tudom, ez itt egy csatatér. Minden akciót csataként, háborúként élek meg, mert amiből holta lehet kijönni, az igenis háború. Mert szerintem már a pokol, suttogja, miközben tágra a fekete szemét. A sötét tekintete kis időre fogva tart, próbálom meglátni mögötte a fényt is. De ha barátkozni akarsz, hát legyen. Ismét lép egyet, a teste nekem feszül. Tudom, el kéne nem engedni, hogy játszadozzon, de kezdek kíváncsi lenni rá, hogy meddig képes elmenni. A tenyere a combomra tapad. Hiába számítok az érintésére, összerezzenek. Az ölem elszakad az agyamtól, áttér egy másik pályára, beleegyenesen a vényébe. Szívből remélem, hogy az arcomra semmi sem ül ki, azt meg még jobban, hogy a tenyere nem vándorol följebb. Vedd le rólam a kezed. Ennyire undorodsz tőlem. Tiszta hányás vagy. Fölnevet. Döbbenten lesem, hogy odéppördül, majd leereszkedik a földre. Pól mellém állva úgy tesz megjegyzést, hogy azt csak én hallhassam. Hadd intézzem el. Először megadom neki, amire vágyik, aztán elvágom a nyakát. Senki sem tudja meg, hogy nem a baleset közben patkolt el. Tudom, hogy csak viccel. Mindketten fölnevetünk. Pól ugyanolyan vehemesen elhivatottan védené ezt a nőt bárki ellen, mint én. Becsülöm benne, hogy ebben a kínos pillanatban is próbálja oldani a feszültséget. A tiéd viccentem vissza.